Можу вас заспокоїти, графе, я із задоволенням дізнаюсь, чи смачна ваша вівсянка, а також наскільки вгодовані курчата бігають у вашому пташнику. І вашого графе червоного вина ми також вип'ємо удвох за знайомство. Мої слуги закупили вівсянку спеціально до вашого приїзду. Що ж до курки та вина? Отже, ви таки прочитали мого листа» а також декілька листів, написаних месьє Вольтером, котрий дуже високо цінує вас, шановний мій гостю». Тепер вони розсміялися вже разом і значно невимушеніше. Недарма, виходить, відчували взаємну симпатію ще до очного знайомства. Господар зробив знак одному з щелядників і дав казівки щодо приїжджого кухаря. Коли ж залишились удвох, двох, гість тихо мовив – «Люб'язний графе, я чудово розумію причину вашої стурбованості щодо моєї персони, але запевняю, вам нема чого мене боятись». «Он як?» Тепер світло карі очі господаря сяйнули гнівом. «Звідки ви взяли, нібито я взагалі чогось або когось боюся?» «Ні, ні, люб'язний графе, я зовсім не те мав на увазі». «Тоді що ж?» «Я не шпигун, росіян». Можете не турбуватися щодо цього? Повірте, доки в Росії не скінчиться чергова доба неспокою, що настала після смерті імператора Петра, тамтешнім шпигунам є на кого полювати, окрім вас». Господар промовчав, але його світло карі очі й досі палали гнівом. «Так, я детально поінформований про долю вашого дядька, месьє Григора Герцкіка» а також месь'є Андре Войнаровський, племінника козацького господаря. Е, м -м -м, mín, гість зробив вигляд, нібито докладає неймовірних зусиль, щоб згадати потрібне ім'я. Івана Мазепи, підказав господар. О, так, дякую. Козацького господаря Жана Мазєпи. Так от, я знаю, що месь'є Григоро Герцік та месьє Андре Войнаровський багато років томились у темних вологих казематах Петропалівської фортеці, розташованій у новій імперській столиці Санкт-Петербурзі. А також враховую, що турки дуже довго утримували вашого шляхетного батька, месьє Філіпа Орлі в Салоніках, під домашнім арештом. З приводу чого, графе, також висловлюю вам своє щире співчуття – за відсутності тут самого Месія Філіпа Орлі, котрий змушений переховуватись, навіть отримавши свободу. Он як? Дякую, шановний графе, господар стурбовано наморщив чоло. Скажіть, будь ласка, прошу, як на вашу думку, чи зможу я колись побачити свого шановного батька хоч би тут, на французькій землі? Мабуть, що так, мій дорогий графе, мабуть, що так. Повірте мені. Мені, котрий в результаті ворожих інтриг втратив батька. Тут голос гостями мимоволі здригнувся. Повірте, графе, месье Філіп Орлі живий. Отже, разом з тим живе й надія на майбутню зустріч люблячих сердець. Бо тільки смерть вбиває надію, графе, тільки смерть. Трохи помовчали, потім господар мовив. У ваших словах не відчувається нещирості, ваша високосте. Пробачте, мій графе, і хоч ви попрохали титулувати вас саме так, але не можу не зазначити, що ви є достойним сином свого батька, його світлості Франца Ракоші, як називали його у цій країні. Так, мого батька називали тут саме Францем Ракоші, гість дуже старанно, вимовив ім'я, немов би боявся помилитись». Решту відстані до палацу подолали мовчки, лише підрепіння жовтуватого річкового піску під чобітьми. Тільки біля самого входу господар мовив, немовби би після тривалих роздумів. «Шановний мій гостю, чи можна вас попросити про дещо? Про що саме, люб'язни мій графе? Вони зупинились буквально за декілька кроків до входу в палац. Як написав мені в одному з листів месьє Вольтер, ви приїхали до мене, щоб, так би мовити, із обізнаного першого джерела поглибити свої знання з історії українського козацтва. Так, так, графе, мене дуже зацікавила історія козаків цієї дивної нації, яка ще донедавна існувала у Семісінькому центрі Європи і про яку месье Вольтер пише зараз цілу книгу. Знаю... Знаю, це я постачав його необхідними відомостями. Особисто ви, графе? Саме так, адже я є нащадком славетного козацького роду. Справді, месье Вольтер дуже люб'язно пояснив мені, що рід Орлі належить до найшляхетніших родів козацької нації – Отже, я попросив би вас, якщо це можливо. Господар на мить замок, потім продовжив. На початку нашої зустрічі ви назвали мене «Шевальє». Потім попросили титулувати себе не принцем Ракоці, а графом Сен-Жерменом. Так от, шановний мій гостю, у відповідь я теж прошу вас титулувати мене, якщо можливо, трохи по-іншому. Як саме, любий мій графе, «Шевальє Орлик» і щиро, Посміхнувшись, додав, будь ласка, зробіть мені таку саму приємність, яку я щойно зробив вам. Іменуйте мене моїм справжнім ім'ям, а не титулом графа де Лазіські. Бо хоч я його і заслужив, титулом графа де Лазіські нагородив Григорія Орлика, французький король Луї XV, за сприяння поверненню на польський трон свого тестя Станіслава, першого Лищинського. Проте це не моє родове ім'я. Понад хвилину гість пильно вдивлявся у світло карі очі, а раптом найкращий шпигун сучасної Європи все ж таки щось запідозрив. Утім, звідкиля в нього візьмуться докладні відомості про козацький рід Раковичів з далеких Прилук, зокрема про такого собі Степана Раковича, та й щоб упізнати колишнього гетьманського Сердюка, треба мати, бодай, його портрет чверть вікової давнини. На сам кінець нинішнього графа Делазіскі вивезли з рідної сторони ще дитиною. Що ж, із задоволенням зроблю вам таку приємність, мій графе. Даруйте шеваль'єда Орлі».